Voi, vă voi da ultimele trei și după aia rapid și după aia vă voi spune câteva promisiuni care le puteți avea dacă le veți avea aceste bilete în viața voastră Așa că pregătiți-vă, puneți-vă centura de siguranță pentru că pornim la drum și nu avem mult timp la dispoziție 2 Petru, capitolul 1 Vom citi de la versetul 1 până la versetul 11, v-am spus, încheiem astăzi, pregătiți-vă pixul Sper că aveți pastă în, pist, în, pix, în, pist, în pix pentru că veți avea nevoie de ea 2 Petru, capitolul 1, versetul 1 Cuvântul Domnului spune așa, Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră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 după ce ați fugit de stricăciunea Care este în lume prin pofte Versetul 5 Până aici, dacă vă aduceți aminte, am vorbit în prima parte Despre biletul schimbului Noi, sch noi îi dăm Domnului păcatele noastre Și primim în schimb Neprihănirea lui Dumnezeu Îi dăm Domnului planurile noastre Și El ne dă planurile lui E un schimb și care continuă îi dăm mânia noastră, el ne dă pacea lui E un schimb care continuă Biletul ăsta e foarte bun să ai. Și chiar vorbeam cu o soră că... Și-aduce aminte de această predică Biletul schimbului Pentru că în fiecare zi Trebuie să folosești acest bilet Și cu cât îl folosești mai des O să fii mai bun Pentru că tot ce primești în schimb E mai bun de la Domnul Tu îi dai, dai frustrarea ta El îți dă bucuria lui E incredibil acest bilet al schimbului și am, după aia am continuat cu celelalte bilete ale, ale, Pentru viață din Bărșug Versetul 5 dați, De aceea dați-vă și voi toate silințele Ca să uniți, să vă aduceți aminte Ca să adăugați La credința voastră Fapta sau excelență Am vorbit despre biletul excelenței Excelență în împlinirea scopului lui Dumnezeu Nu-ți pierzi timpul Cu lucruri care n ai fost chemat să le faci Ci ținta ta este am, Sunt aici să fac ce Dumnezeu m-a chemat să fac Cu fapta Cunoștința sau cunoașterea Și dacă vă aduceți aminte Nu e o cunoaștere doar mental E o cunoaștere care o îmbrățișez Tu cunoști și aplici acel lucru Pentru că ai îmbrățișat acea cunoaștere Cu cunoștința înfrânarea Vă aduceți aminte Acele ziduri care sunt dărâmate din viețile noastre Noi trebuie să le rezidim din nou Înfrânarea Cu înfrânarea răbdarea Sau rezistența Am vorbit despre biletul rezistenței Hupomone o biletul rezistenței și cu răbdarea Evlavia o vorbi astăzi evla, cu Evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, spune Petru căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, din belșug ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință Domnului nostru Isus Hristos versetul 9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 sunt multe cuvinte, e o frază care, din Belsug, o repet din nou, din Belșug. din Belșug. foarte, foarte interesant. Așa că titlul acestui mesaj, ultimul care încheie această serie de predici, l-am intitulat Din Abundență. Din Abundență, să fie diferit decât Din Belsug, pentru că seria e o bilete pentru viață din Belșug. și atunci am Din Abundență am intitulat titlul. Haideți să ne rugăm și cerem Domnului el să ne vorbească. Asta. State din Ceru, îți mulțumesc pentru fiecare persoană care a reușit să vină în ciuda. În ciuda zăpezii, în ciuda acestei vremi care a venit peste noi, îți mulțumim, Doamne, că suntem aici. Îți mulțumesc pentru cei, Doamne, care ne pot urmări live. Mă rog, ca tu să binecuvintezi în continuare timpul care, în care vom, vrem să auzim din partea ta. Vreau, Doamne, ca tu să te folosești de mine în a vesti cuvântul tău, în a, Doamne, să încheiem acest, acest ciclu de predici, Doamne, și fiecare să știe ce are de făcut, să înțeleagă care sunt lucrurile care el trebuie să le facă de acum înainte. Mă rog, Doamne, ca noi să fim niște ascultători, Doamne, activi, să la asta să nu zboare în altă parte, ci doamne să fim concentrați la ce Tu ne vorbești. Și doamne, mă rog ca fiecare să poată să ia orice gând, ca alt străin care vine, roba ascultării de Tine și să asculte cuvântul Tău și să-L primească și să-L dorească, doamne, să-L împlinească în viața Lui. În numele Lui Isus ne rugăm și toată biserica am putea spune amin. Amin. Dumnezeu să, Dumnezeu să lucreze în continuare. Un... Uh... Un personaj pe nume uh, colonel Harlan Sanders, la vârsta de 65 de ani, după ce a primit uh, era un proprietar de restaurant, datorită unui, uh, unei schimbări în autostradă, uh, autostrada nu mai mergea pe lângă restaurantului, a mergea pe un alt loc și a pierdut mulți clienți, și a început să nu, mai, să nu mai meargă bine restaurantului Cu toate că avea, el credea că are o rețetă bună de pui La vârsta de 65 de ani, după ce primește pensia lui de 150 de dolari Cam 5 milioane de lei Se enervează Și zice, ce? Eu nu pot trăi cu banii ăștia Și se urcă în mașina lui Și cu treieră și merge și străbate Statele Unite a Fiecare stat în parte, ale Americii Încercând să-și vândă rețeta lui de pui la restaurante și a bătut multe restaurante Le cerea atâta câțiva penny În schimbul rețetei El, Ei trebuia să pună în, în meniu rețeta, rețeta lui cu numele Era numele Kentucky Fried Chicken Era pus acolo Și atât aștepta din partea lor Câțiva pennies Din ori de câte ori vindeau meniul lui Era rețeta lui specială de, de pui și-a cumpărat un costum alb și uh, trăia în mașina lui, pentru că nu avea bani să stea la hotel, el dormea în mașina lui și, în continuu, el uh, mergea de la restaurant în restaurant, din stat în stat, din localitate în localitate. Știți câte restaurante l-au respins înainte ca unul să spună da, da, de acord să pună în meniul meu rețeta ta de pui, o mie. 9 restaurante Le-am notat pe toate, Sanders O mie nouă restaurante au restaurante Nu ne trebuie rețeta ta de pui Nu vrem să facem afacerea asta O mie nouă. Mă gândeam Dacă 100 M-ar fi respins pe mine Mă, gândeam, mă trebuie să-mi rețeta de pui Mă gândeam, m-aș fi gândit eu Sau mă, poate am nimerit Nu e asta domeniul în care eu am trebui. La 100 de restaurante care spun nu Imaginați-vă, după 100 A mers 101, 102 El le scria 103 Nu 1009 nu Răspunsuri de nu Asta eu a zice că din abundență Din belșug o primit nu N-a și voi Din belșug o primit nu Ei bine, după 1009 1000, Al 2010-lea restaurant A spus, da Îți cumpăra înțeta depoi. Și atât o trebui, pentru că tot timpul când mergeau la următorul Vezi că ăsta au zis, da, ăsta, ăsta vrea să... Și atunci au zis, mă, dacă unul zis, da, hai să dau și eu. Și de atunci au început succesul lui în a vinde rețeta lui de pui Atunci nu era franciză cum e astăzi Dar erau restaurante independente care au preluat rețeta lui de pui Cum a voi... Nu vreau să fac reclamă, dar voi figura acestui om o vedeți când mergeți în mall la KFC, e fața lui Sanders. El este cel care a avut rețeta și firma, a fost vândută acum, dar mai multe firme au ajuns la Pepsi Co, uh, Company, dar uh, fața lui, când cumperi orice aproape de acolo, vezi lui, colonel lui Sanders, cel care a avut această rețetă. Știți câte locații din a, a, are KFC la ora actuală în lume? 17.000. Eu zice, din abundență au locații. Un lanț, de, un lanț este numărul 1 ca și vânzări în materie de pui. Da? Pui, lanț de, de restaurante. În 105 țări au locații. Dar vă spun asta, știți de ce? Ca să vă aduc aminte că o primit din abundență nu Și iată astăzi Este numărul doi lanț de restaurante Fast food din, din lume După McDonald's McDonald's numărul 1, El e numărul doi KFC Kentucky Fried Chicken At Acolo a început totul În statul Kentucky Sanders Din Belșug, Au primit Nu Și iată că a ajuns din Belșug, Această firmă KFC Kentucky Fried Chicken Să aibă Locații din Belșug. O să vorbim astăzi despre cum tu ar trebui toate aceste bilete, nu doar să le ai, nu doar să ai, ci să le ai din Belșug în viața ta. Și veți vedea ce înseamnă dacă le vei avea din Belșug. Nu doar să le ai, dar trebuie să le ai din Belșug. Și sunt anumite promisiuni care Petru, despre care Petru vorbește. Dacă le ai, din Belșug. Din Belșug. Haideți să ne întoarcem la. La definiția biletului pentru viață din Belșoc Vi-l dau acum O să vrea data viitoare când veniți în boletin O să aveți toate biletele puse așa cum ați avut data trecută Când am terminat primul ciclu Să le aveți la voi, să știți ce ar trebui a ce ar trebui voi să lucrați În fiecare zi, în fiecare săptămână Pentru că aceste bilete din, pentru viață din Belșoc Pentru ce care ați fost am, Folosim analogia noi bilet Pentru că biletul îți dă o intrare într-un loc și îți dă dreptul să intri în acel loc Și sunt unele, sunt unele locuri și unele oportunități în viață În acest coridor prin care tu ai intrat Când de când ai devenit creștin În care nu vei putea intra dacă nu ai biletul potrivit Și dacă acum te disciplinezi Te vei pregăti să intri prin ușă în viitor Dar dacă acum nu vrei să te disciplinezi Unele uși în viitor îți vor fi închise Așa că e important de acum să începi să te disciplinezi În aceste virtuți Care le a numit bilete pentru viața din Belșug. Bilet pentru viața din Belșug. Definiția lui este un permis special De liberă trecere Oferiție de către Isus, Pentru a intra în locuri stabilite Care necesită ca cineva să plătească Prețul biletului Am spus că sunt locuri stabilite Pentru că în momentul în care tu te-ai născut Dumnezeu a știut potențialul pe care tu l-ai Și le-a pus anumite locuri stabilite Dar tu trebuie să-ți atingi Acel potențial maxim Vreau că atunci când Când ajung în cer Mă înfățeșez înaintea lui Dumnezeu Dumnezeu să-mi spună m ai intrat pe toate ușile pe care trebuia să intri Eu asta vreau să spun spună Domnul Dar dacă ți-ar spune Domnul Atâtea uși de oportunități Erau pregătite pentru tine N-ai intrat, n-ai avut biletele Nu ți-ai dat silințele Să adau la credința ta N-ai vrea să se întâmple asta când ajungi în cer N-ai vrea Vrea Domnul să spun, a intrat pe toate ușile Eu asta vreau să-mi spună Domnul, ai intrat pe toate ușile Ți-ai atins potențialul maxim pentru asta Ai terminat alergarea Intră în răsplata ta Aș vrea să trec repede, v-am spus peste Pentru că vreau să ajung la promisiunile Care le spune Petru Pentru, pentru cei care le vor avea din belșug acestea. Îs minunate aceste promisiuni, de-aia vreau să vă le zic. Dar voi, voi trece repede peste aceste ultimele trei bilete pe care Petru le enumeră. Petru, însuflat de Duhul Sfânt, nu enumere numai de dragul de a enumera cât mai multe, să fie cât mai multe bilete, ci ele specifice și fiecare au un rol. Următorul bilet pe care le numeră și o să trec repede peste el este biletul Evlavie. Ar trebui să iei acest bilet Biletul Evlaviei În greacă, Eusebia Și veți vedea în Noul Testament Mai multe versete Și uh, vă, vă aduc aminte câteva Ca să puteți duce o viață pașnică Și liniștită, spune Pavel Cu toată Evlavia Și cu toate cinstea Ce asta e Evlavia asta? După aceea spune lui Timotei Caută să fie Evlavios, Timotei Căci deprinderea trupăiască este de puțin folos Pe când Evlavia este folositoare în orice privință Într-o cât are făgădâința vieții de acum și a cele viitoare. Vorbește după aia Pavel despre învățătura care duce la evlavie. Din, din Biblie vedem că sunt două părți la evlavie. Este partea exterioară care o văd ceilalți. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, ați auzit uh, oameni spunând, și mediul ortodox, e un om evlavios. Bun, dar ce te face să crezi că un om evlavios? Păi nu, se vede pe el. Adică ce observăm e faptul că, și vă vedea din scriptură, că evlavia are o parte exterioară care se vede. Care te uiți, uite-te, ăsta e un om evlavios. Dar de ce zici că e evlavios? Păi nu știu, așa pare, un om evlavios. Dar de ce? Și uitați, Biblia spune felul următor. Vorbește despre, zice, 2 Timotei Pavel, Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, Traducerea ortodoxă Având înfățișarea adevăratei credințe Dar tăgăduind puterea ei După aceea, tot Petru mai încolo în epistola a doua Zice Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi Printr-o purtare sfântă și evlavioasă Purtarea se vede din exterior Așa că această evlavie o, o, o demonstrăm prin închinarea și lauda adusă lui Dumnezeu, prin viața de rugăciune, prin ascultarea cuvântului, dezvoltarea obiceiurilor spirituale. Sunt lucruri care le vezi, un om evlavios. Deci vii la biserică, la, la biserica noastră și uh, poți, de exemplu, foarte ușor să preiei și oriunde, nu numai la noi în biserică, poți să preiei o formă de evlavie, dar să îi tăgăduiești puterea. Ce ferește-te, Pavel, ispul lui de oamenii ăștia Adică poți să vii la biserică și să pari un om evlavios. La noi la biserică, poți să-ți ridici mâine spre cer Și noi, oamenii din jur, uite-te, este un om evlavios. De ce? Pentru că, punem practică, se vede pe el, nu stă Nimănui ne-ar zice, dacă stă ca o stană de piatră În oricare biserică, nu zice nimica, nu la unde pe Domn, nu se roagă N-ar zice nimeni de el, e un om evlavios Și cum să fie evlavios? Nu se roagă, nu face nimic, Nu numai stă Evlavia are o parte exterioară Care se vede Care se vede Dar această, dar Forma aceasta exterioară Poate fi copiată și de alții Așa că tu ești un om evlavios să pe Domnul Vine cineva, se uită Face și el la tine ca și, ca și tine Deci poate să aibă o formă de evlavie Să vrea să pară cineva Să vrea să pară că, Dar el, inima lui să fie în altă parte inima, El nici nu, să nu vrea să-l laude pe Domnul Inima lui se gândește la sarmale El Doamne te iubesc Nu, tu te gândești la sarmale acum nu? Asta e problema Deci o formă de evlavie Sau poți să vină în alte biserici Și te pui pe genunchi Și să, să stai și să urli Și să te gândești la altceva Deci poți să ai o formă Ua, uite ce evlavios e fratele El Tot programul o sta și s-a rugat Nici nu a ascultat la predică Uite, tot timpul să a rugat numai O formă de evlavie Dar doar pentru că Fiți atenti Doar pentru că alții au falsul nu Să nu credeți că există și un original. Doar pentru faptul că unii ridică uh, fals mâinile, nu înseamnă că tu nu o să mai ridici mâinile. Nu, tu din, din inimă o să ridici mâinile. M-ați înțeles? Evlavia are o parte interioară. Deci are o parte exterioară, dar trebuie să aibă și o parte interioară. Și această parte interioară a Evlavia are de face cu reverența ta. Reverența ta față de Dumnezeu, o frică reverentă. E o dragoste care vine din inima ta Din toată inima ta Nu e superficială O credință superficială o nu e un om evlavios E din inima ta Și se vede De exemplu o persoană Eu, eu stau de vorbă cu dacă, dacă Tu vii și vorbești cu mama mea Eu pentru că vorbesc des cu ea O cunosc foarte bine Eu știu dacă tu ai o relație adâncă cu mama sau e superficială. Eu știu după modul în care tu vorbești cu ea. M-ați înțeles? Sau, de exemplu, vii, vorbești cu Ligia. Tu vorbești cu Ligia, eu urmă ascultând discuția voastră îmi dau seama. Pentru că eu vorbesc și cu Ligia și știu relația. Acum ascultați-mă, o să vă zic ceva interesant. Pentru că eu stau de vorbă cu Domnul și sunt aproape de Domnul când aud pe altcineva că se roagă îmi dau seama, ascultați-mă, dacă el e aproape de Domnul. De ce? Pentru că eu stau de vorbă cu Domnul. Știu dacă persoana asta doar are o formă. a mers în unele locuri și oamenii care se rugau foloseau niște cuvinte, numai la televizor le auzi. Și știu că Dumnezeu vrea să-i spui ce în inima ta, nu ți-a învățat ultimul cuvânt din dicționar. Nu îl impresionez pe Dumnezeu folosind ultimele tale cuvinte învățate din vocabular românesc. Nu așa l impresionez pe Domnul. Și ascultați-mă! Pentru că nu vine din inimă cei care au o relație cu Domnul, îl simt. Îl simt. Îl simt. Ce? Nu pentru că noi stăm de vorbă cu Domnul. Noi știm cum, noi știm cum, cum îi, îl cunoaștem pe Domnul și imediat când vine cineva și are doar o formă de evlavie, îl simți. îl simți Și eu cred că noi ca biserică vom atrage oameni Care au o dorință intimă după Dumnezeu Care vor să cunoască cu adevărat Nu doar religios Și ei vor și vor găsi aici un loc în care vor fi alții Care îl vor căuta dintr-o inimă curată Evlavia lor nu va fi doar o formă de evlavie Va avea esență Va avea consistență poți să pui mâna, Asta au o relație cu Domnul. La, la prima vedere când vin biserica Salem, zici, oamenii ăștia sar în sus, nu se distrează aici. Rămâi și la predică. Ia notițe la predică. Se văd dacă nu mai ne distrăm. Ia! Nu pentru că la predică ești provocat. Ești provocat să te rogi în fiecare zi? Ești provocat să citești cuvântul? Ești provocat să adaugi la credința ta să nu stai leneș. Ești provocat. Pentru că am vrea ca biserica noastră pune accent pe relația ta cu Isus Hristos. Nu pe religia pe care tu o ai. Aici sunt oameni care sunt ortodoxi, catolici, pentecostali, baptiști, carismatici și pot să continui. Punem accent pe relația cu Dumnezeu. Așa că, Vlavia are o parte interioară și îl adori și îl iubești pe Dumnezeu din toată inima ta. Atunci ești un om evlavios. Când e din inimă dar e și exprimată în exterior. Caută să fie vlavios, îi spune. Vila biserică, caută să fie vlavios, se vadă entuziasmul, tu iubești pe Domnul, ridică-ți mâinile sus. E vlavia exterioră, are o parte exterioră. Caută să fie vlavios. Să fină din inimă. Ai, ai, ai substanța. Pentru că la un moment dat ce e în inima ta, va ieși afară. Și dacă ai vlavie în inimă, se va... Se revarsă. Se revarsă prin exterior, prin manifestarea ta. Bun. Asta e biletul Evlaviei. Trecem la al doilea care spune că ar trebui să-l să adăugăm la credința noastră. Este biletul iubirii de frați. Wow! Voi aș Uitați-vă în jur. Fiecare se uită în jur în biserică. În spate, uitați-vă în spate, lateral. Tu ai știut că tu ar trebui să ai o dragoste pentru fratele de lângă tine? Cel cu trei rânduri în față, cel cu trei rânduri în spate, din față până în spate. Ar trebui să există o dragoste frățească între noi și această, această iubire de frați, cuvântul în greacă e Philadelphia. Nu e brânza Philadelphia, ci e Filadelfia. Asta e cuvântul, Philadelphia. Aș vrea ca noi, ca biserică, noi trebuie să înțelegem că suntem toți toți suntem copii acelui aștat. Toți suntem moștenitori aceleși, Aceleași moșteniri Ascultați-mă Toți suntem într-o călătorie Spre aceeași destinație Ar trebui să ne iubim unii pe alții Ar trebui să ne iubim unii pe alții Dar acum, ascultați-mă Această iubire de frați Ar trebui să treacă dincolo de granițele bisericii Pentru că biserica universală e o biserică mare E trist, credeți-mă când aud că unii oameni ne vorbesc de rău pe noi E trist Eu nu vorbesc de rău biserici, ce alte biserici M-ați auzit pe mine, nu o să vorbesc de rău ce alte biserici Că sunt frați în Domnul Dar când mă doare așa sufletul Și cred că pe Isus îl rănește Când alți creștini de alte biserici Vorbesc de rău biserica Salem Suntem frați cu ei Moștenim cerul împreună cu unii din ei Că unii, nu știu dacă sunt chiar creștini adevărați După roade, după roade zic Zice, după roade îi veți cunoaște. Roadele, zic mult Și noi nu, nu judec da noi la roade, Analizez roadele Biblia spune să căutați roadele Rodele să vă spună Ce fel de pomis. Iubirea de frați Filadelfia Și atâtea versete sunt În Roman 12, 10 Iubiți-vă nu pe alții cu dragoste frățească Și continuă Foarte multe versete nu o să stăm mult la ele, dar aș vrea să unul singur, tot în Petru 1 cu 22, ascultați cum ar trebui să fie această dragoste frățească. Primul rând pentru cei din biserica ta, cei care sunteți aici și după trebuie să treacă dincolo. Fiți atenți! Petru spune așa, mai încolo, în 2, 1 Petru 1 cu 22, Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr vă scurăți sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați, aici cuvântul Filadelfia, neprefăcută Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima O bunătate arătată Sfinților Fiți atenție ce spun aici Ar trebui să, această dragoste să fie neprefăcută Este un popor, nu zic numele, este un popor în lume Este un popor în lume Care le care se aduce vina asta că au un zâmbet prefăcut au un zâmbet prefăcut, ei tot timpul zâmbesc că merg acolo, dar e prefăcut, că nu e real nu vrea să, numai e prefăcut Dumnezeu ar vrea ca dragostea noastră unii pentru alții să nu fie prefăcută chiar să ne iubim unii pe alții nu să părem că ne iubim să fac... nu. Dar chiar să ne iubim unii pe alții nu ne vorbim niciunul pe rău, ne ajutăm unii, când iubești pe cineva la ajuți, nu vorbești de rău crezi cei mai bine în ăla au deci, oh, știi ce o făcut? Nu cred, mă, nu cred că o făcut de la asta. Mă. Pentru că crezi cel mai bine. Îi dai șansa, mă, stai un pic, stai, un pic. poate nu faci chiar așa. După aia spune, trebuie să ne iubim cu căldură. Adică în familia unde e căldură, există o îmbrățișare o întindere de mână, nu de la distanță, rece. Bine cu frate Down, să bine cuvântă. Cu căldură tineze o mână, o îmbrățișare cu căldură. Omul să simtă când vine în acest loc Bădă, ăsta e o familie mare Că așa ar trebui să simtă Când noi ne întâlnim ca familie Îmbrățișăm, e, e o căldură între noi ca familie Așa ar trebui să fie și în biserică Oriunde stai, că stai în spate, că stai aici în față Trebuie să simți o căldură Așa trebuie să simți Uite, frații ăștia mă iubesc Și că Nici nu spunem noi încă Nici nu aștepți până să dai mâna Tu la început de program te întorci în spate Mă bucur că stai lângă mine Fii bine, mă bucur că ai venit astăzi, dar de la tine vine, pentru că te-ai o iubire de frați. Tu iubești cu căldură pe cei din jurul tău. Lasă-mi cum ar fi locul ăsta. Înainte noi să spunem, dați mâna cu ceilalți. Tu ești aici la, la fără cinci, tu știi că tu poți să dai mâna, de să, ce să, să, să stai la scaun, hai să dai mâna cu frații care sunt aici, să da-ți căldură. Eu cred că oamenii ar fi impresionați, și sunt impresionați, dar eu vreau să zic că putem merge mai mult în Philadelphia noastră, amin? primi mai multă Filadelfia și să o arătăm celorlalți și din toată inima spune apostolul Petru să vă iubiți din toată inima următorul și ultimul bilet pe care le enumerează Petru aici este biletul iubirii de oameni Zice, iubiți frații Filadelfia pe frați iubiții sunteți frați ar trebui să aveți o dragoste frățească. Dar, nu-i destul. Trebuie să iubiți toți oamenii. Și știți care e cuvântul care folosește aici? Agape. Zice, bun, iubiți frații Filadelfia, dar zice, iubiți toți oamenii. Agape. Și acest cuvânt agape este chiar natura lui Dumnezeu. Când spune Dumnezeu este dragoste, este în natura acest cuvânt al lui Dumnezeu, agape. Știți cum Dumnezeu iubește? Necondiționat, jertfitor. fiind atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, s-a jertfit pentru ea. Cel vecinul tău de lângă tine e frate de sânge cu tine la urma urmei, că toți suntem de la același sânge. Ar trebui să-L iubești. Și ar trebui să-i arați dragoste Iisus Hristos a fost exemplul pentru noi Pentru că El oriunde mergea, Biblia spune făcea bine Oamenilor Am avut un proiect La tineret Anul acesta l-am încercat Și s-a numit compasiune și adevăr Și am văzut în Cuvântul lui Dumnezeu că oriunde mergea Iisus, nu numai că vindeca pe oameni Făcea bine, dacă putea, făcea un bine Și proiectul consta În a face o faptă bună și după ce ai spus să, să și adevăr, să spui un adevăr din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu ține așa de mult la tine. Ceva, un adevăr din cuvântul lui Dumnezeu. Am, și ăsta n-ar trebui, ar trebui, îl luăm și să fie parte din viața noastră. Tu nu uita, ești chemat. Când ești din casa ta, tu ești chemat să ai acest bilet agape pentru toți oamenii. Vecinii tăi să iubești și când îi iubești și vezi că vecinul tău se îndreaptă spre iad Încerci să-l câștigi pentru împărăție Când îl iubești Când știi că viitorul lui e, e, e, viitorul lui e urât el, Când îl iubești, Agape Îl înviți Va fi concertul de colinde Încerci să îi încerc vorbești un pic Și știu că nu vii direct cu Evanghelia Vezi că merge în iad Iadul, vine dracul cu corne Nu așa, eu știu că nu așa cu dragostea lui Dumnezeu iubindu-i și Isus spune că făcea mult bine oriunde mergea agape pentru că Isus agape lumea și noi suntem chemați să iubim lumea să o iubim dar știi și pe cine ar trebui să iubim? și pe vrăjmașii noștri Isus spune tu ar trebui să agape și vrăjmașii tăi ar trebui să iubim și pe vrăjmașii tăi și cei care te persecută agape în Matei 5 cu 44, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, agape vrăjmașii voștri. Și Pavel zice, fiți atenți ce zice Pavel, în 1 Corinteni 13 cu 13, acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și agape. Dar deci, cea mare dintre ele, știți care e? E agape. Cea mai mare e agape. Că acestea sunt ultimele trei bilete care... Petru le zice, ar trebui să le adăugați la viața voastră. E Vlavia? Ar trebui să vadă dacă ești creștin. Prin expresia ta, prin entuziasmul tău, ar să vadă că ești un om e Vlavios. dați să vină din inimă, nu să fie doar o formă. E Vlavia, trebuie să vină din interior și să se reverse în exterior. Biletul iubirii de frați, Filadelfia. Sper că de astăzi tu să te uiți altfel la fratele tău. Să-l suni din po-săptămâni. Frate, cum ești? Fratele Tony este în spital de două săptămâni. Nu știu câți l-a sunat. Poate unii nu știți, dar cei care îl cunoașteți. Câți l-a sunat? Iubirea de frați, Filadelfia, te-a să dea un telefon. Vădă-te, cum e? Hai să mă rog pentru tine la telefon. Asta e Filadelfia. Iubirea de frați. Când, când Călin ar avea o problemă, noi suntem frați, când ar avea el o problemă, eu aș încerca să văd cum îl pot ajuta pe el. Știți ce mă face pe mine Să vreau să-l ajut pe el? Iubirea de frate E fratele meu Și ce ne-ar ajuta pe noi? Când cineva dintre noi, noi Biblia spune că este în mădulare La acelui ași trup Când cineva este în suferință Noi toți ar trebui Păi dacă decetul tău mic S-a tăiat Mâna asta El cum se leagă singur? Spuneți-mi voi mie cum se leagă decetul ăsta singur? Nu are nevoie de mâna asta, altă. Să vină, să lege. Păi, așa e și în biserică. Unul este în suferință, ceilalți vin și ne ajută. A, să se descurce el singur. <lip> Pentru că suntem toți modulare, același trup. Amin? Și avem acum pe, pe Facebook, la Centrul Creștin Salem, avem acest grup. Oamenii își pun voile de rugăciune. Dacă nu ești parte, vino, alătură-te nouă. Și m-a bucurat mult fratele trece printr-o situație Sora Maria din Sebeș, mama ei a făcut atac cerebral și am văzut, m-a plăcut mult noi ca biserică repede am fost suntem acolo, am scris, am comentat, ne rugăm pentru tine asta ar trebui să fie biserica să simțim unii cu ceilalți adică să simți că îți parte dintr-un trup și știu că săptămâna care vine voi o să Fratele tone va simți că el e parte Din Pentru că Duhul Sfânt vă revelează Philadelphia, Câtă filadelfia Nu în frigider Câtă Philadelphia ai în inima ta Iubirea de frați Cât ai Biletul ăsta trebuie să-l ai Pentru că ascultă-mă Dacă nu-l ai Unele uși Se vor închide ție Dacă nu-l ai Și ai avut nevoie de această iubire de frați Și Petru continuă și spune în felul următor: Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, există un factor al posesiunii personale care e strâns legat de, de aceste bilete. Vedeți? eu pot să vin și să vă învăț despre ele, pot să vă aduc cuvintele din greacă, tu știi, iubirea de frați, Filadelfia, am înțeles, iubirea de oameni, agape, am înțeles, și tu le poți cunoaște, și, bă, tu știi că de fapt cuvântul Filadelfia, iubirea de frați, și tu să le știi, dar să nu fie ale tale. Vezi, biletul ăsta, Biblia spune, trebuie să fie în tine. Dacă eu aș merge și aș căuta la Cristi, aș vrea să caut în viața ta, hai să căutăm iubirea de frați. Oare aș găsi-o? Nu mă la la, modul la fiecare Aș găsi, dacă aș analiza viața ta Aș găsi iubirea de frați Ar trebui să o găsesc Că trebuie să fie în tine Și dacă e în tine, ce spune Biblia? Va ieși afară așa, așa. Bă, eu am iubirea de frați Și cum, în mintea ta? Păi da, băi, cu, nu, dacă e în tine Se va vedea afară așa. iubirea asta de frați Agape, hai să căutăm agape în viața ta Păi trebuie să fie Ia mea eu am biletul ăsta, Agape Nu numai că știi despre el Nu, e a meu Evlavia, hai să căutăm evlavie Evlavie, hai să căutăm Pe exter forma exterioară Repede o să văd Și cu timpul, îmi dau seama dacă ai și interior Care să sprijine exteriorul Nu poți fi fals o viață întreagă Mascaia aia tot va veni jos odată Forma aia de evlavie De care o ai Se va vedea la un moment dat. O, să, o uiți să o pui Forma Pentru că dacă e în inima ta Nu trebuie să te îngrijorezi să pui în exterior Că curge din inima ta Evlavia Și te lauzi pe Domnul Tu te rogi, tu ai viață de rugăciune Pentru că e în inima ta Nu se pune problema Dar Petru spune Ar trebui să fie în voi Dar știți cum ar trebui să fie aceste bilete în voi? Este din Belșug. Nu, eu am un pic de Filadelfia din inimă Nu Dacă o căutăm destul de adânc, cred că o găsesc un pic de Filadelfia. Mai stricat acolo un pic, dar e, e acolo adânc, în inima mea, un pic de Filadelfia. Nu, Biblia zice, Petru zice, dar ar, ar trebuie să le ai. Nu, așa un pic, din Belșug. Ăsta de la KFC are, acum au lanți de, de, lanț de restaurante, nu au câteva, au din Belșug, 17.000. Ei, din belsug, așa trebuie să cauți și eu în inima ta să găsesc din belsug agape și în inima mea eu mie îmi vorbesc, agape, evlavie cunoașterea excelența înfrânarea eu un pic mă înfrânez, odată pe zi mă înfrânez no, Biblia spune că trebuie să ai din belșug. din abundență și el spune și continuă să spune, dacă le ai acestea îți cinci promisiuni pentru tine dar numai dacă le ai din belșug De aceea și îmi place Îmi place pentru că Duhul lui îl le inspiră pe Petru Să ne spună ce se întâmplă Când le avem din belșug Mi-aduc aminte ca și copil tatăm spunea, du-te și fă următorul lucru Și ca și copil Eram rău, ce-mi dai? Era asta, ce-mi dai? Mi-aduc aminte <laughs> Ne-am construit casa Și am început să avem uh, gazon iarba Și am văzut la televizor că copiii la americani primesc uh, bani, că tai iarba acasă la ei. Și tatie, în America uite, le dă la copii că tai iarba uite, facem aici. La bine, zice, și tu o să îmi dai bani pe mâncare care o primești, pe camera care ți-am dat-o. E ok, zice, facem afacerea asta. Păi aia se să nimic, a, -a, rămâne așa. <laughs> rămâne așa. Dar zice îmi place la, la la Duhul Sfânt? Pentru că el tot timpul ne spune, dacă veți face aceste lucruri și când, de exemplu, când, când vorbește Isus despre rugăciune Deci, vin apostole Isus cum să ne rugăm? Văd că tu te rogi așa de mult, noi nu știm să ne rugăm noi mergem 5 minute și deja nu mai știu ce să ne rugăm vine Isus: hai să vedeți cum vă rugați voi și el le dă un model Ne spune, uite, astfel să vă rugați și spune, înainte să zică cum să vă rugați zice, auzi, când voi vă rugați când, și tu când te rogi Intră în odăița ta Închide oșa după tine Și roagă-te tatălui tău care este înascuns fiți Și fiți atent. Și tatăl tău care vede în ascuns, Îți va răsplăti Îți va răsplăti La orice lucru pe care îl faci Pentru Domnul Pentru împărăție Există o răsplată Așa lucrează Dumnezeu Există o răsplată Nu faci degeaba Tata el a știut Și când vorbeam cu el Tot mă încuraja Și eu vă spun Ted Fă pentru împărăție Lucrează pentru împărăție Acestea sunt, Asta va fi răsplată ta Asta va rămâne Restul nu va rămâne Implică-te Investește-te Și asta a fost sfatul lui El s-a investit pentru împărăție Răsplata lui este mare Eu știu asta Dar Dumnezeu La orice lucru care-și cere să-l faci Există o răsplată când el spune ascultați de cuvintele mele Există o răsplată la ascultare N-ascultați de cuvintele mele Sunt consecințe Dar oricât te ori asculți Zecioiala Am venit astăzi cu zecele înainte Domnului Nu credeți că am venit cu zecioale Nu ține minte, tu asculți de Domnul Așa. Vei avea o răsplată Tu te aștepți să ai răsplată Te aștepți ca găinile tale să ouă Dar dacă n zice, Nu mi-e dacă sunt consecințe om trimite lăcustă. Om trimite lăcustă. Adică un prieten, știa că era constructor și nu, de, nu credea în zăceală. Un frate de la o denominație din oraș. Nu de a uh, Au vorbit uh, prietenul ăsta din biserica noastră cu el despre zăceală. Eu nu dau zăceală, eu nu dau la nimeni zăceală. Cât pot eu dau așa? Bun. Și până, la un moment dat au început să vadă cum lăcusta îi mănâncă. Și zice, la un moment dat și uitat borseta cu bani Că, nu știu, 15-20 de milioane pe mașină, și-a uitat borseta cu bani, și o pus-o, nu știu cum, și o pregătit să meargă și-a uitat-o acolo și-a plecat și borseta a rămas acolo și-a căzut în șanț. Păi un emisbanic vin înapoi, găsește borseta, Bani au fost plecați. <laughs> La alt la altul, tot așa vorbea despre, despre ziceală, nu dau ziceală, la biserică nu se vorbește despre ziceală, nu chiar că nu se vorbește ziceală la biserică, dar trebuie să dai. Și a uh, luat o mașină, a dus-o uh, recent din Germania și ff, asta, chiar vorbește despre ziceală, Eu intrat un șobolan în motor și a început să-i roadă tot ce a putut roade în motor și atât locostat a costat să repare acea problemă și se gândea prietenul care am vorbit zice: zice dacă te dea zecială dacă le custa a fost dezlănțuită când to zecială domnului tu nu m-a zis nu mi se rod hainele nu-mi spârtec pantalonii nu, -mi sp nu am pană la mașină eu există o protecție Domnul, ține la acuzat. E protecția lui Dumnezeu peste viața ta. Dar ascultați-mă, la orice Dumnezeu îți spune să faci, există o răsplată. La orice. Și când El spune, dacă faci aia, dacă nu faci aia, o să fie consecințe. Decizia este a ta. Și lasă pe fiecare. Dumnezeu nu forțează pe nimeni să dea zecială. Pe nimeni. Spune, dacă vrei. Nu forțează pe nimeni să-l urmeze pe el. Nu-l forțează pe nimeni să se roage, să citească Cuvântul. Dacă o faci din dragoste, pentru mine o fac Așa. Și de-aia nici noi nu forțăm pe cineva să faci din dragoste Îl iubesc pe Domnul Și la aceste bilete Același principiu se aplică Petru spune, dacă le aveți din belșug Hai să vă spun ce se va întâmpla Hai să vă spun ce se va întâmpla Dacă le aveți din belșug Și aș vrea să vedem Aceste promisiuni Pentru cei care le posedă din abundență De-aia trebuie să-ți dai toată silința ca să le adaugi la credința ta Tot efortul să-l depui Vreau să-mi depun Tot efortul să le adaug la credința mea Pentru că vezi de niște promisiuni foarte fine Despre care vorbește aici Petru În 2 Petru 1 8 la 9 spune felul următor Căci dacă aveți din belșug Aceste lucruri În voi Ele nu vă vor lăsa Să fiți nici leneși Primul, prima promisiune Este următoarea Promisiunea De a nu fi niciodată inactiv Inactiv Cuvântul pentru leneș folosit Este cuvântul Argos În greacă Argos Și cuvântul descrie un ogor necultivat Nefolositor E un inactiv Necultivat Nefolositor Argos mai tradus ca și inutil Leneș, nepăsător, trândav, în stare de repaus Incapabil de acțiune, nu realizează nimic Argos, nu Arnos Argos Argos nici unul, ce spune aici Petru? Nici unul care aveți aceste bilete în viața voastră din Berșug Nu veți fi șomer în împărăția lui Dumnezeu Șomer înseamnă inactiv Dacă aveți aceste bilete, n-ar trebui, trebui să fiți inactiv Da? Te dăm nu mă știe pe mine, nu știe ce daruri am eu Ascultați-mă, cuvântul Domnului spune în felul următor Domnul o dă niște slujbe de apostol, de pastor, de evanghelist de, de, de învățător proroc pentru echiparea sfinților, voi pentru a face lucrarea Domnul ridică apostol, proroc, evanghelist păstor și unul care îmi scapă, care am zis înainte pentru ca să vă echipăm pe voi să faceți lucrarea unde? în Oradea în împrejurim da. N-ar trebui să fii somer în împărăția lui Dumnezeu Dar fratele postoanul meu O să mă duc la spital Dar eu trebuie să spun să te duci la spital Eu trebuie să te să vorbesc Nu m-am spus să vorbesc cu colegul meu de bancă eu, Dar cum tu ar trebui din tine să vină Dacă Biblia spune Dacă ai din belșug aceste bilete Vei vorbi cu colegul tău de bancă Despre Isus Hristos Vei merge dacă Domnul spune pe inimă la spital Să te rogi pentru bolnav. Nu vei fi inactiv nu vei sta și vei aștepta ca alții să facă De la tine va veni inițiativa Știi de ce nu vine inițiativa? Pentru că ești argos Inactiv, nu ai toate biletele În tine Wow, și te întreb, care îmi lipsesc? Pe păi trebuie să te peste ele, să care îți lipsesc Că dacă bine spunea că le-ai avea pe toate N-ai fi inactiv Ar, Aș veni la tine Ca păstor Și am zis, ce ai făcut săptămâna asta pentru împărăție? Păi, uite, am slujit la copii Foarte bine, altceva, ce am mai făcut? Am chemat-o pe colega mea la tineret. Nu este inactivă. Nu este inactivă. Este ne oameni acum că Oai, atâta teren avem în România nefolosit, argos, nelucrat și degeaba l-avem. Că nu aduce niciun profit, nimănui. Mersi dincolo la frații uh, maghiari, treci granița și mă uitam cu moana prima dată când am mers, toate, ori lucra mă asta de lângă drum să vadă toți că ei sunt muncitori ori, incredibil, dar nu vezi acolo pământ sterb, cel puțin uh, cum, cum mergi uh, până la bare to nu vezi pământ sterb tu, nu cumva neavând aceste bilete tu ai devenit Argos inactiv, ai putea fi activ dar îți lipsesc anumite bilete ai putea fi activ ai putea sluji în împărăție vezi, biserica a fost schemată să extindă împărăția lui Dumnezeu știți cum? prin membrii ei prin membrii ei tina la patiserie la patiserie fiecare are un loc dorel, în zona în care în fabrica unde Domnul te-a pus în firma respectivă, fiecare din voi să extindă împărăția lui Dumnezeu nu să vin eu o să predic acolo dimineața Când nu Tu ești chemat Biblia. Și Biblia promite că dacă ai aceste bilete Nu te poți spune Mă, n-am ce face pentru Domnul ho, ho, Cum să n-ai ce face? Pentru că dacă le ai din plin Din belșug aceste bilete Vei fi activ Amin. Vei fi activ Amin. Vei fi activ, vei fi activ. O, În slujba ta Mi-a plăcut Vorbeam cu Dan și Nicol Pazmani Sunt fotograf și Domnul, noi când la unul Nu numai facem poze, noi vorbim că e despre Dumnezeu Dacă îți bolnav, ne rugăm pentru ei Și atunci fac prieteni, extind împărăția Prin fotografie In, Indiferent unde ești Dumnezeu vrea să fie activ Să extinzi împărăția lui Dumnezeu Amin? Indiferent unde ești Tu ar să fie o lumină, tu ar trebui să fie activ Nu somer În frate, e o somer Și fiți atent ce se întâmplă Dacă ești șomer, de o perioadă și ești inactiv de o perioadă Există o o definiție la șomerului descurajat. Și fiți atenți definiția, pentru că se potrivește la unii care sunteți în biserică și v-ați descurajat. Cât de mult n-ați găsit de lucru în împărăție. Fiți atenți definiția șomerului descurajat. Șomerul descurajat nu caută de lucru pentru că este de prea mult timp șomer. Da? Sau și-a pierdut speranța că va găsi ceva în domeniul lui, sau crede că nu se mai fac angajări, sau se simte neîmplinit și își pierde motivația Asta e descurajat Și credeți-mă, sunt în biserici Șomeri descurajați Pentru că nu și-au găsit unde să Extindă Împărăția lui Dumnezeu și-i descurajați Nici nu mai extind Dar Biblia spune Și Petru spune foarte clar Dacă ai avea toate biletele N-ai fi argos, n-ai fi inactiv N-ai fi un pământ nelucrat Nefolositor, Nu ai fi activ în Împărăția Lui Dumnezeu. Vi la biserică, ești echipat. Dumnezeu îți vorbește, te încurajează și tu mergi și faci lucrarea. La o biserică din Statele Unite, când ieșeai de afară din biserică, era o pancardă. Faceți o treabă bună în ogorul vostru. Pentru că știau, dată ce ieși de pe ușă, acolo e ogorul tău. Acolo e ogorul tău. Când ieși afară. Din de pe ușile bisericii, aici ești echipat să faci lucrarea menea a venit soraița la mine și mi-a spus că a mers la spitalul de recuperare de băile unul mai și a fost tare lovită persecutată de cei din salon ea le vorbea despre Isus Hristos, ei ea e pocăită, Ce și o și religia și de, de genul acesta, dar îmi place de soraița pentru că la vârsta ei ea continuă să înțeleagă că trebuie să fie Folositoare și activă în împărăție Și E ca păstor, solețează mândru de tine Pentru că nu te lași dobărâtă De vorbele oamenilor și acolo în Biharia Aduce Evanghelia lui Iisus Hristos Amin Puteți să o cinstim astăzi Asta e prima promisiune Dacă ai aceste bilete Niciodată nu o să poți spune În activ, nu? Vei fi un pământ care va fi lucrat Argos Nu vei fi un Argos ce fi activ în împărțirea lui Dumnezeu. Tu ai un loc. Tu ai un loc și unii dintre voi vă veți implica în lucrări din Biserică. Dar nu se oprește aici. Tu ești o lumină și când mergi afară. Nu ne concentrăm numai aici la Biserică să, să slujim, ci să slujim dincolo de zidurile Bisericii. Noi suntem Biserica lui Iisus Hristos și luni. Suntem răspândiți în tot orașul. Biserica, salem. Amin. A doua promisiune pe care, pe care Petru spune: Dacă vei avea aceste bilete din Belshug, promisiunea că nu vei fi neroditor. Nu vei fi neroditor. Doi, Petru nu cobre. Nici leneș spune, nici neroditori Și în greacă cuvântul ăsta e acampos și e definiția lui următoarea A fi neproductiv Un copac fără niciun rod Când ar trebui să aibă rod A nu produce ce ar trebui să producă Dacă ești activ Ar trebui să fie și roditor Adică toată munca ta Ar trebui să aducă roade Dacă Domnul te-a chemat să fie evanghelist Ar trebui să vedem oameni în biserică sunteți de acord cu mine? Dacă Domnul te cheamă să fie evanghelist, a trebuie să vedem roadele tale. Păi și Domnul o cheamă să fie evanghelist. Bun, dar pe păi cât ai dus din bise la biserică? Dacă Domnul te cheamă să fie evanghelist. Unii vă sluji și slujirea, nu toți suntem chemați să. Deci toți suntem chemați să ne depunem mărturia noastră, să mă înțelegeți. Toți trebuie, toți trebuie să fim martori. Un martor depune mărturia. Un martor, când ești chemat la o sală de judecată, ce ai văzut, ce s-a întâmplat cu tine? Asta e martor. Doar trebuie să spun, uite-te Te întreabă de doctrine, Mă, eu nu știu exact ce mă întreb Eu știu un lucru Eu am fost un om fără niciun plan Nervos Aveam probleme, aveam dependențe peste viața mea Am venit la Isus Hristos Și Isus Hristos m-a schimbat Am pace în inima mea Am speranță că Dumnezeu îmi va, va da un viitor strălucit Și am bucuria a vieții veșnice Că voi petrece veșnicia cu Dumnezeu Asta știu Asta sunt nu martor și Dumnezeu a pe să fim martori să spunem ce a întâmplat cu viața noastră În viața noastră, amin? Ar trebui să se vadă roade La lucrul tău N-ar trebui să lucrezi degeaba Adică, de exemplu, eu vă aș spune că eu lucrez Eu sunt activ, eu lucrez grădina uh, uh, Familiei noastre În spate Eu lucrez Și tu ai veni acolo și ai vedea că Bun, dar pomii nu mai fac roade Păi nu, dar eu am lucrat-o Vezi că din pământ nu și nimica dar vezi că e hârlețat Vezi că a venit Florin cu motorul lui Și l-am hârlețat Deci e, e lucrat pământul Dar nu e și nimica ți pune întrebarea Mă, dar trebuie să faci ceva greșit Nu <rătări> se meri Merii nu mai fac mere Și nu mai este morcov afară Ce se întâmplă? Pentru că dacă ești activ Ar trebui să fii și eroditor Trebuie să fii și roditor. A trebui să vadă roadele tale Roadele muncii tale Iuda 12 spune Niște pomi tomnatici Vorbește este fără rod Dezrădăcinați T3 cu 14 Trebuie ca ai noștri să se deprindă Să fie cei din tâi în fapte bune Pentru nevoile grabnice Și să nu stea neroditori Matei 13 cu 22 Vorbește despre Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viaului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Ajunge neroditor. Ca să fie roditor ar trebui să primești sămânța ca și orice pământ. Trebuie să primești sămânța și după ce primești sămânța începe să-ți faci rădăcini și Biblia vorbește despre Rădăcini care merg adânc în pământ. Vice: Cel fără Prihană, înverzește ca finicul. Și el este ca un pom, să lângă un izvor de apă. Vedeți, cei Sădiți în casa Domnului. Tu ar trebui, primești să îți, îți pui rădăcinile în biserică, în casa Domnului, și după aia bei din apa Duhului Sfânt. Iov 14,8,9. Când i-am bătrnit rădăcina în pământ, când îi pierde trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei. Abur. Aburu, ajunge și de ramuri de parcă ar fi sădit din nou primești cuvântul lui Dumnezeu vii la biserică, îl primești îți plantezi și aici trebuie să fii plantat, am vorbit despre în casa Domnului, a sădit în casa Domnului să fii. asta e biserica mea, frate Pastor, tu ești pastorul meu, voi sunteți aici conducerea, voi, voi vreau aici să mă plantez bun te plantezi aici și tu continui bei din apa Duhului Sfânt și vă duce rod Sămânța intră, tu ești plantat, vei aduce rod. Vei aduce rod. Noi am văzut pomi care, de exemplu, degeaba ești plantat și nu mai rămâi sensibil la vocea Duhului Sfânt. Am, am avut pomi care au suferit din cauza secetei. Degeaba ești înrădăcinat dacă nu bei din apa. Degeaba, trebuie să bei. Și Biblia vorbește spre apă vie. Un râu care curge din tronul lui Dumnezeu un râu, și trebuie să bei din acest râu, apă vie. Apa, vorbea cu femeia că dacă bei din apă pe care ți-o dau eu, nu vei insăta niciodată. Tu știi ce ar trebui să stai înainte Domnului fiecare zi? Să bei din apa lui. Să bei din apă. Și vei aduce rod. Vei aduce rod. Amin? Deci dacă ai din belșug aceste bilete, Petru spune, nu vei fi inactiv și nu vei fi neroditor. Se vor vedea roade. Vor spune, frate, sunt creștin de 20 de ani. Bun? Să văd roadele tale? Ar trebui să vadă roade. Dacă ai aceste bilete din persoană în Amin? După aia, a treia promisiune, mergem repede, a treia promisiune este doi Petru 1 cu 9 Dar cine nu are aceste lucruri Este orb, umblă cu ochii închiși Și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate Următoarea promisiune este promisiunea De a nu avea o vedere scurtă În greacă umblă cu ochii închiși Este un cuvânt folosit muopazo. Și este nicăieri în Biblie nu mai se folosește cuvântul ăsta De la muopazo avem cuvântul miopie mopazo miopie ce-i miopia? vezi aproape dar nu vezi la depărtare și ca să vezi la depărtare când ai miopie pentru că cu modul care intră lumina te strânge așa un pic din, închizi un pic ochii să vezi și parcă vezi mai clar mă, tu ești călin da fiți atenti ce spune dacă tu vei avea aceste bilete din belșug Nu vei suferi de miopie spirituală Asta spune Nu vei suferi. Miopia, mopazo, vederea scurtă Vezi lucrurile doar care, care sunt în jurul tău Doar cele, doar cele trecătoare Doar lucrurile fizice Nu-ți dai seama că există lucruri mai încolo. Există răsplată veșnică. Tu, acum, tu ești, ești ispitit. Ești ispitit să furi. Și te uiți la. Doar dacă aș fura acum. Uite, aș avea mai mulți bani. Dar ridică-ți ochii să vezi. Te uiți în sus. Dacă ai furi acum, ai mai mulți bani. Dar dacă te uiți în sus, ajungi la închisoare. M-ați înțeles? Dumnezeu spune, dacă tu ai aceste bilete în viața ta, nu vei avea o vedere scurtă, nu vei vedea lucrurile trecătoare, vei vedea cele care, în spate care contează. Și vă dau câteva versete. Filipen 3, 13 la 14, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Uitați-vă la ce uitați el, la un premiu care încă nu l-a apucat. Nu-i... Nu l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urmă aruncându-mă spre ce este înainte, să uite la ce este înainte, Pavel. Alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Acest premiu nu era la vedere, era înainte, nu l-am apucat încă, dar alerg spre el. Și când ai această viziune, o vedere la depărtare, Eu nu suferi de miopie, E un premiu care mă așteaptă mă înfrânez aici, nu fur nu mint, stau lângă Dumnezeu pentru că există un premiu al chemării cerești și nu uiți din vedere acel premiu Ce care sufă de miopie nu-l văd premiu? ce premiu? nu există nu văd premiu miopie spirituală mopazo nu există un premiu tu de disciplinezi acum și dai toată silința să toate aceste bilete să le ai în viața ta Există o promisiune. Există uși care ți se vor deschide. Nu le văd acum! a? acolo. Le vezi cu ochii credinței. paso, Vedere scurtă. Mai este un verset care vreau să vă dau 2 Corinteni, 4 cu 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Premiul chemării cerești, Pave, nu l-a văzut fizic. Dar era în inima și în mintea lui și în inima lui Îl vedea prin credință Deci lucrurile care se văd sunt trecătoare Pe deci, când cele ce nu se văd sunt veșnice Și în viață oamenii care au găsit succesul Au fost cei care au văzut dincolo doar de eșecurile lor trecătoare Au văzut dincolo de acele eșecuri Și nu-i puteai, nu puteai întoarce de la drumul lor am vorbit de unul dintre ei, colonelul Sanders. O mie nouă ori s-a spus, nu trebuie rețeta ta de pui. O mie nouă ori, refuzat. Dar nu s-a uitat, a știut, a crezut în potențialul acestei rețete și astăzi vă puteți merge. Această rețetă, această rețetă este ținută secret până în ziua de astăzi, ca și Kentucky Fried Chicken, nimeni s-a făcut, Dr. Oetker. ăștia tot s-au făcut... Uh, a ceva, a ceva as, Asemănător Rețeta, dacă vrei să gust rețeta lui, lui Sanders Mergi la KFC și o guși. Și guși un pui de la asta e rețeta câștigătoare Da, asta e El a văzut în rețeta lui Posibilitatea ca mulți oameni Să o cumpere Să-și dorească să guste Și nu s-a bătut La ce a văzut Walt Disney a dat faliment cu prima lui companie de animație Walt Disney mă, A prin la televizor el să uită copilul meu la Disney Junior Fiți atenți A fost concediat de redactorul lui De știri din lipsă de imaginație Walt Disney care au desenat pe Mickey Mouse Și pe toți ăștia Lipsă de imaginație A vrut să Deschidă Disney World în Florida Și ascultați-mă De câte ori au fost de refuzat De câte, de câte bănci 302 ori au fost refuzat Nimeni nu a crezut în proiectul Disney World 302 ori au fost refuzat 302 ori Dar nu au renunțat Oamenii care au avut succes Au fost cei care au privit Mai sus Decât doar ce se întâmplă Doar eșecurile au văzut Există un potențial Și nu s-au lăsat Mai spun că o întâmplare cu Vincent Van Gogh Știți că au vândut o singură pictură în viața lui? O singură pictură Dar după ce a vândut-o pe prima Așa i-a fost la un prieten A continuat să picteze încă 800 Încă 800 Și a vândut numai una Da, da Și asta se vând cu bani Crei picturile lui Următoare promisiune Mergem repede Uitați de Mopazo Dacă tu ai aceste bilete Din belșug, O să te uiți la lucrurile La depărtare Premiul chemării cerești eu, acum a înțeleg de multe ori pe tată Când el uh, începea ziua și tot ce făcea El avea în mintea lui Premiul acesta Chemării cerești Așa așa, așa, așa își, își petreșează ziua Uitându-se la premiul chemării cerești A patra Ne pregătim repede să, că Mai am încă două și gata A patra este promisiunea de a nu avea Fiți atent și ce să nu ai În 2 1 cu 10 Căci dacă faceți lucrul acesta nu veți aluneca niciodată Promisiunea de a nu avea o alunecare finală Asta e patra promisiune Dacă tu ai aceste bilete Nu trebuie să te îngrijorezi că o să aluneci fatal Cum a, în greacă căptai-o Înseamnă a greși A ieșua, a se crătina Cuvântul niciodată aici În contextul acesta în, înseamnă, Nu înseamnă că niciodată nu o să aluneci Și n -o să n-o să ai alunecare finală și cum ai alunecarea finală? Nu mai poți să aluneci că e gata, e final, ai căzut, nu te-ai mai putut ridica. Dar dacă ai aceste bilete nu seamnă că nu vei aluneca deloc. Nu asta spune. Ci vei avea posibilitatea, dacă ai aceste bilete, să te ridici din nou. Nimic nu te va ține jos. Te ridici din nou. Și Petru spune care a alunecat. Dar s-a ridicat din nou. Petru a alunecat. El a făcut și a spus: Nu te voi părăsi niciodată, eu voi merge, mor cu tine. Și în fața unei adolescente care își băga probabil degetul nasul, pentru. Tu cuiești cu Isus. O adolescentă nu putea să-i facă niciun rău. Ce vorbești, mă? Care e Isus? Isus. Cine e Isus? El. În fața unei adolescente, nu-l cunosc. Dar s-a ridicat din nou. S-a ridicat din nou. Toți am alunecat la om, da? Dar ne-am ridicat din nou. Ne-am ridicat din nou. Pentru că nu este om care să sufle pe pământul acesta și să nu mai alunece. Dar Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte, și să ne curățească de orice neregire. Avram a alunecat și el. Hai să-L ajutăm pe Dumnezeu. Agar, hai să avem un copil. Alunecat. Și iată a venit Ismael. Ismael, tu de unde ai ieșit? Din alunecarea lui Avram. David. David a alunecat și el. Alunecat grav dar s-a ridicat Așa. nu spune că ești creștin și ai biletele și nu te poți ridica ba, te poți ridica Așa. dacă ai biletele acestea, alunecarea ta nu va fi finală Așa. am alunecat, dar mă ridică înapoi amin. am biletele Aleluia. din perso. amin? și ultima promisiune mai este aici la, știți versetele acestea, vi mai dat la această cădere, mica șapte cop. nu te bucura de mine că căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. place mult versetul ăsta din mica. Proverbe 24 cu 16, că cel neprionit de șapte ori și se ridică. Dar cei răi se brăbușesc în norocete. De șapte ori cade, se ridică cel neprionit. Și ultima promisiune pe care Petru spune, dacă aveți aceste bilete din belșug, fiți atenți care e ultima promisiune. 2 Petru 1 cu 11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos Din belșug intrare Nu se referă la o împărăția spirituală unde El este Domn aici pe pământ acum când tu te întorci la Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu vine în inima ta Când toată familia ta se întoarce la Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu vine în familia ta E o împărăție spirituală în care El este Domn Tu te supui domniei lui Isus Hristos Dar nu se referă la această împărăție spirituală care nu este din această lume Se referă la cer La un cer nou și un pământ nou La o veșnicie în care vom domni cu El Și spune cine are aceste Bilete din Belșug, va avea o intrare din Belșug în această împărăție. Adică, știi ce se întâmplă? Când ai aceste bilete, nu te gândești, oare mă pot strecura după ce intră fratele păstor să mă bag și o repede pe la ușa împărăției? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Când ai intrare din Belșug, o intra păstorul, s-a deschis ușa și spune numele tău, Marian, se deschide larg ușile. Intrare din Belșug în împărăție. Nu-i Petru acolo, Ai hai bagă repede, repede, nu e așa e nu din belșug intrare Intrare din belșug, se deschid porțile larg și intri în slavă Tot ceea ce ai crezut, tot ceea ce ai din cuvânt Și dai mai e adevărat O intrare triunfală Intri în împărăția lui Dumnezeu, nu ca prin foc mântuit Nu, triunfător se deschid larg porțile și tu intri Și vom domni Cu Isus Hristos Cei care avem din belșug Vom avea o intrare din belșug În această împărăție Din belșug Eu asta vreau ca fiecare din noi Când vom intra În slavă Să avem o intrare Din belșug Și o promite Dumnezeu asta dacă le ai Din belșug aceste bilete Așa se va întâmpla, amin? Cât vreți aceste bilete acum? Cât le vreți din Belșug în viața voastră? Amin, haideți să ne rugăm, Tată, din ceruri.